بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني في الذكر والحذف دهن باب ده په بیان د ذکر او د حذف چې کله یو شی ذکر کیږي نو کله حذف کیږي یو شی ذکر یاد یوشی حضب داغیس وجوهات کی دیش شیع ذکر والیسو شیع حضب والیسو تا هر یو دواعی لری وجوهات لري کته یوشه ذکر کے نوم بাওয়া جاوے کته یوشه حذف کے نوم بাওয়া جاوے غار یود پارا وذدا اذا اريد افادۃ السامع حکمن کلہ ارادت کلیسی سامیتا د یو حکم نو نوفا ایو لفزن یدلو علا مانن فیه کم لفز دلالت پا یو مانا کئی نو اصل دا غی ذکر قول و ایو لفزن علم من الکلام او کم یو لفز چې د کلام نمالومشی لی دلالت باقی ہی علیه چه باقی پا دلالت کئی نو اصل پا ایک حضف تی گورا د زید قیام ذکر که نو زیدون قائمون داغو باتو خامخوا اصل غدا ده چی زید ام ذکر که و قائمون ام ذکر که زید ام ذکر که او سه ذکر که قائمون ام ذکر که دوارا ذکر که او کچری تو داغا او سوه چه زیدون قائمون و عمرون دا عمرون پا زید عطب شو نو تا دا عمر قیام ثابتی نو دلتا دا, دا عطب ندا دا معلومی کی چه دلتا قائمون شتا نو که عمرون پا شی قائمون حذف کی نو اصل دار چه حذف که چې چه قرینه موجوده دا نو تا معنا اي ای فا ايو یا يا ذلکم لفظ سے دلالت کوي پیاو معنا تي په حکم کې یک قضیه دی او قائمون دي نو اثر ذکر دی او کم لفظ سے دا کلام نہ معلومي کې لکه دا عمر نہ رست قائمون ځکه چې دلالت باقی کلام کوي چې دلته قائمون شته نو اصل دار چې صدا قائمون حذب یا د کابل شو په خبره که نه دا تهعاه دظانېلهسللا اوس کاره چې دا دوالله اصلونه یو ځای کې متعا شي نو پهله یو دلوان مختظه ما نو اودول به د مختظ د یو د دی نه الله مخت د بل اللهله دا ان مګر یو دا به غواړي یو ش به غواړي دا چې هغه به دد خبرې دلالت کوي فمن د وا ځکه دا کر ول کوو زیادهته تق ول ذاه یو شي قری نه شته هذب کولی شووتې بیا هم د یو دا حذب قري نهشته ته حذب شي خو حذ نه کې بیا هم وستو ذکر کوي داوللی وید کې مخصوود زیادهتي ظحت دی او لا کاله خو د و لاکه حمل مو پلیون اوسته و لاکه د یو زل کر کوه نو و لا کاه ذکر کې وه حمل مو پلیحون ووا یو و لا ک چې را وړي نو دا دا زیادت تقریر و دا زیادت وضاحت تا پار روڑی پیش او پا خبره وقلت سقت بالقرینت یا دا بیا د دی وجنه دا روڑی چه مخ کے دا سامیش دی یاو قرینت ضعیف دا او یاد دا ده چې د ساميفه هم کم زورې دی نو مقطزا د احت یاد دا ده چې ته ځ کوروکې او پهونه کې ل کا وایم چې امیر ص باره کې خبره شروع ده شایلب غریب ته سببه موورې ده بیا هم غیر را زیری نه کوي سبقونو کې زری کوي او داسل کوي او داس چل کوي ناخر کې بس اسد هین کې راغې و ال امير نه ام نو خبره خد امیر باره کې چلېدا نو ویل په کار دو چې نعم الصديق قرینه کوه چې ده دې نعمه د امیر ژه پراده له امیر امیر پراده له خديب کې را قرینه باندې اکتفا نکړه او و دنګل وي ال امير نه ام سیده امیر صاحب دیر خمار گچه ده <تصفح> نو دا دلتا دا ولی یا خداوا چه دتا دا سامعین دعی پو ذهن کارا که دل چه که چې امیر صاحب تیر شوی نو دواتا بیامو کارا رک او یا دارا چه دا امیر صاحب ذکر که دو خبرو دشوی و نو وهم کې د سیرا قرینه دوی په شوهه ده نو د پکې ال امیر کې تازه کته تازه شي نو وې زه د نعمت صدیق تقول ذلکه ذا دا سبق لک ذکر زه دا طفاغه وخت کې وې چې کلم مخ کې د زه شي و طوال عهد السامع به او دا سامع زمانہ هغه سره وکد شي او ذکر ما او کلامن یا سکرل شي د سره یو کلامفیشانې غیر پهشان د بل چااکې نو کو اوس لقد امیر سی کرممو شو و سره د اوصیرې کرممو شو نو اوس کااس چی چې صدیق نو د خلکو ت پتا نه لږي چې دا ند دی اوصیر ته راجې دی کسان لا ته رااجې دی که دا د امیر ص ته رااجې دی د دی وجه نه د و چې تباس راشی باس را شي نو اللهامرو ن عملسی دي و تاریزو ب غبا وته او کله کله مخصود هغه تاری تاری تاریز وي چې زما دا سامي ډر غبي دی نو ته په ډانګ پلی ل ووایم نا چې دی دغه نه کې ده خبره ایره نهکی لك عمرن قال کذا في جواب ماذا قال عمرن في جواب ما ذا قال عمرن, عمرن ذا عمرن؟, عمرن قال كذا في جواب ماذا قال عمرن نو طعن یو صلیت تقول سوك ماذا قال عمرن نو تا تاغیب غبیخ کارش نو کتوی چه قال کذا نو بس قرینه مخ کسوال دی چه قال قائل عمر مراد دی خودتا داگه غباوت تا اشاره که نو تاوی عمر نو قال کذا نو قال کذا کافیو چه تا عمر حضب کرده خو عمر دی ذکر کرد داگه غباوت ته دی اشاره وکړه چې تا دیر غبی شده چپال ابن لام او د تسریدی پنه کړنه نه کويږي و د تسجیل او او کله کله مقصد هغه خبره په خولي په سامع باندې حتا لا یت اتلول انکار چې انکار سره لونه کی کما اذا قال الحاكم للشاهد قاضي د شاهد گواڼه تاسو کوي هل اقر زيد هذا بان عليه كذا ده زیده قرار کرده و چه پا مالا پلان کی ذر رو نو شاہد وی نعم زیدن اقر بی ان علیه کذا نو دلته تک ده زیدن اونو وی او داسه وی چه اقرر بی ان علیه کذا نو دام سی کیگی کی. و دی چه ده زیدن وی کنا و ده زیادت دا تحجیل ده پارا وی و التعجب وی ده کارنوکم غریباً او کلا کلا مقصد ده ذکر کول که تعجب اظهاری کلا چې حکم غریبی لکا علی یو قاوم الاسد ده علی ذکر که ده یلا ده علی سوکتے ده نسطرے ده کمزدے ده میاگانو ده محلے ده خا خا خا خا خا نو دا ده سره سرے ده علی و یو قاوم الاسد اس که ده یو قاوم الاسده و نوم تک ده دغه د сад مقابل دی خو دغه دا دی علیون وایئ علیون یقایم الاسد ده دا دکه چې علی تا ګوره مری ته ګوره او دی د دغه چې دی نو د اس مقابله کوي دی ک یو اظهار د تعجب دی د دی واجه نه د زمیر په دی د دا حاللی هو کممکر لکهپ شو په خبره نه وتازیم کلم مقصود تازیم وی ولہ ہانت کلم مقصود ہانتی اذا کان اللفظ یفید ذالک کلہ ژل لفظ یا پ تازیم دلالت کیا پہانت دلالت کای کا ائ یس الک سائلن یو تپوس یو صڑے تپوسو کی هل رجع القائد فتقول رجع المنصور اول مہزوم اس کو منصور نومی نور رجال منصور رجاانه دا منصور ټکی ویل د تعظیم د پاره یا که مهزوم نومي وی نور وی رجال مهزوم وی ده حاناته پاره وی کله رجا عم کا فی ذک ذمیر با کاید سیف تاسی شي راجش و من ذوایل حسبه د پورې خو هغه خبره چې داغه د برکتا د یو شي ذکر کول کارو او مخکې دې با دې خبره ذکر کړي چداغه دا ودنه به شیخ ادب کې یو اخفاول امر عن غیر المخاطب او زما او دا امیر سمانس کی پاتره چې دا پلان کې راځي خو تاسو ته نه ښکارا کو نو زه زه چې کوم دین اا زو یم اقبل یم زو اقبل اقبل دا, سنوے فلان تا دا. و مسیح افلان تاسو نه پروتو ما ٹھیک ده نو تريد علیاں مثلا ستا رازه د علید او ته مخاطب یعنی کړي ناش ته چې د اقبل نمراد علی دا. او نور م... نور په پته نشته ته ته پته راستا مخاطب ته نو پکار خوداری چه اقبل یا علی اوه خو یا علی نویه د نور نپرده نو اقبل سمت کرا دی کنه دا خفیده زمیر سبت جا آ به تاس نور نپیگه خو زو خو پیگو دا چه سر سودا کرده و دا غا حیوان مو پتا و نو ما دتا وی سړی را, را گی کنه نو بس دی پیشوزو پیشو ما جا آ. تهتییل انکاره عند حاجت بل دا خپه دیده د پاارې چې به وقتختې ضرورت دی انکار کار کول شي لکهله ایمون خسیون بعد ذکر شخص معین دلتا زما دا امیر امیل پاره کې ما او د ت سره یو سړیو دا ته معلومو ما ته معلومو اور دلکه ما او د په تفسیره کوله دې په هنګ کراږي د جذبه کراږي ريانو خل الا ایمن حسیسن اوس غنومې پرې خو د مثلا دغه بیجابمبل نو بیجابمبل الا ای ایمن دا بیجابمبل انده حسیس ته دغه ته کې پکه پرې خو پیژې په خبره اوه داوانو دې کې دې كسان تا ل یاره للهله کسانووي تا ته خو د امیر ب دغه ویللي دي ل اییم قسی شوویللي هغه د ګوان نوونو د د خر را کو کوي ته کو و انتهله خولته کاذاان وکه ده تا هغه نخی چې دا خبرېلي د من قالله لکه ایتینی کېګه توه بیا وره هم پیش ما چاویلليته ما ته سلام علیکم استرا نو چې رلاستون نو مې نه لږ یو کسو نا غزه ته یامیل چې کې د پرون نوې یته مکه قبل ته عمر دو طلاقات ثلاثه چې ماده د دینه ما غفره دي نو دوی کنه اغست کنه نو په دې خبره چې هغه طلاق نه ورسول لکه ځکه دو غپتش ویلو چې حسیس لئ د ته داسېې ویللي دي چې پلانوخصسی ل توکهناغ بیالااق نهخورړ نو سړی ته پیل شو پوه دا کار س شو که دا د حه په کو چې د ویلله ایمن بالااس شو وسته خو داس سړ سړ په نهخه کړي نو تنبی هو اللا تهین مضوب والله د او کله مخصو ته تنبی تهین د مضو پانې اگر تدعا انوی کلا کلات اغه موسلدی له حذف کی او اغه تنبیه وی په سباندې پا تاین دمحذوب باندې لک خالق کل شان د دې معنی تا دل چې الله خالق کل شان یا وهاب الاولفه نو تا ادعائبه لک پرس که وزاو تا چه ده اغا من پرس که چه باچه چه کمده نو از سلطان وحاب الولود نو من چه گورو نو در زرگونه خو ار سره نشی بخلی حکمران ببخی یو خاص سره ببخی نو دعان بدلتی یو سره ولا مقرارو اختبار و اختبارو تنبوه سامعی او مقدارو تنبوحی یا مقصود داوی چه تا دا مالی میں چه دا سالی چیده دا سونا نهده پورې دا سونا حدا پورې د د دماغ کار کوي نو تو ات صحیح حد کې نور هو مستفاد من نور الشمس نو ازل تا القمرو القمرو نورُهُ مُصْطَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ نَتو دل تا معلوم مول غواش چه بس فهمه پدی کوئی کی کنف چه دے دے تا یو مقتدار او باسی او مسند لے او تر او بس او دارنگی و عقد الكواكب دلته کې دوی وی چې پدې قول کې چې واسطه ته عقد الكواكب دي له دې کې مسنديله حذف کړې د دروازو کې چې کم ده نو نو مسنديله اصل کې حذف الْقَمَرُ نُورُهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ وَوَاسِطَةٌ لِعُقْدِ الْكَوَاكِبِ دَ پدې دغه باندې نه تفت نورُهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ الْقَمَرُ نُورُهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ وَوَاسِطَةٌ لِعُقْدِ الْكَوَاكِبِ نو دی یو کی یا دا ینا علا سبیلل بدالیت یا خو مقصود تنبه د سامع یاده پته تست چې دون په شود بوت پیگی خو مقصود پکی مقدار د تنبه ده چې دې سونو بو کې وذيق المقامه کړه کړه مقصد آغا هذا في دواجد التانغوا دي مقامنا امال التوجهين يا له دوجناتا شرد دردمني امير سيبوي قال لي كيف انت قلت عليلو امير سيبوي وي قال لي ما توي او كيف انت تصنگ قلت عليلو ما وتبي ماريما صارن دائمن بے خوابیدہ ہمیشہ وقدرن طویلن غم دے وجود نو کرا قال لی کیپا انت اوئے ما تا چاوے دے مر غریوے دوست ویشناوے کیپ انت تا سنگے قلت علیل دل تا نا پڑتے کنت انا علیل ما یذ بمار ما سحرن دائمن بے خوابیدہ دا ہمیشہ وقدرن طویلن پطفمون نبی نو دل ته دا نه د حذب کړی دی زیای تنګ دی ولې دا سی درمنند دام د خدل ته ضرورتې شری د پارم حب شو کا نا رو اووبو نو د یوي مصرې ال پاس د بلې مصرې نه ډېرېږي ماېخواې په واې پرسطتن یاره دی واجه نه حذب کېږي چې لمحات ته انتظار او د فرصت فرصت تلاشي لکه غزالن غزالن هاذا غزالن نو دلته هاذا پټه اوس کاری د کناخ کاری دي ماغه وای غزالن غزالن نو کاغه وای چې هاذا غزالن نو دا کلام وک ديږي اؤ کی دې چې او تختي نو خ کاری خپل مرګري ته وای غزال غزال او مبتدا حذف کوي د پاره د دی چې د دې دی نو فرصت هوت نشي واتازم او كلا تحقير کلم مقصود په حذف کې تعظيم وی او کلم مقصود په حذف کې تحقير وی لسونهي عن لسانه کا تاغد چبن ساتي او صون لسانه کې عنو یا جبدا غن ساتي فالاول نجوم سماين امیر سیب تاویی چې تر اقبل ما تو استادان شماره لیشه امیر سیب ورطبی که در دیر تازیم داود یعنی نمونه خوصه که که دیر پیسم زمیرون نیادو ما نجوم و سمایل رما استادان یعنی مشایخی نجوم و سمایل که دا استاذانو دوه په تعظیم کوي چې وایي چې زما د ادبم د دې لایق نه چې ټکي مشایخ پیرولم نو وایي وایي نجوم السماين معنا مشایخي نجوم السماين یا هم نجوم السماين یا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجوم السماين هغه ستخه خره لکل خيارو معل بدران چې صدق غزه کې دې نو سکه یو غو دې په خبره وستانی او چې تخکیر دا پارتا اغا تکی دا غا که ناغا نا داری قومون اذا که اکلو اخفا حدیثهم دا یو داشت قوم دیسی دا کله خوراک که نو خبر پتای دا ولی اصینا چی سو که خبر ووری توڑی لرا نشی نو دا امیر سبت یو قوم مزمت وی وی هم قومون دا یو داشت قوم دیزا کلو اخفا هم والمحافظه على وزن او صدع او كلا كلا مقصود محافظتي په وزن او په صدابه نه او نو اول لقد نحن بما عندنا رازونا وانت بما عند كرازن والرای مختلفو نحن منجو بما عندنا طایبا چې موږ سره وی او انت او ته بما عندك چې تا سرهدي راin رايور راo مختلف مختلف na be maenda na raz naح ب maenda na raz wa anta بmaenda ka razin war راo مختلف das او بل ma da bubuka kala ma da kar نو دا ما ود دا که ربوکا دا ربوکا فائل دا ودعاکا دی او وما قلعاکا دا کما فول قلعا دی نو دلتا که دا که حضرتی دا سجعی دا پارا ذکا ود دهاواللی دا سجع نو که قلعاکا وی قلعاکا نو سجع خرابی دا او نحنو بما عندنا راجون که راجونی دا غلط ریسته نو بیا وزن د شعر خرابې ده و تامیم او په کله کله مقصود د حذف نا تامیم وی لک والا هو یذو اله دار السلامه دلته مفول حذف دی والله هو یذو کلا احدن اله دار السلامه نو کاغذ ذکر کونکو خبروک دی دا اے جميع عباده لان حسب المعمول یوزن بالعموم حذف د معمول اعلان ورکړي په عموم سره چې دلته کې دا محسوب چي عام ده ولا دبو کلا کلا مقصود ادب وي لکه قد طلبنا فلم نجد لك في سودده والمد والمکارم می مثلا قد طلبنا من طلب کو دل تا قد طلبنا من طلب کو فلم نجد لك مثلا ده قد طلبنا مفعول پټ دي طلبنا مثلا لکه فلم نجد لکه مثلا نو دی طلب نام مپول ح ځکه دی ک سو ب دی چې یو یو سری ته تممه خاام چې مون د نام م قابل کا ته خو بیامه نهمون ته نو دی ک ص دی سو ادب نو د دی ب کو طلب نه پهلم نهجد لکه طلب کو نو بیا نهمون ته والمكارم او مشره کی په بغ کې ستاه پاه مسلولمه کار مو پا خللاغوې مسله تنزل متعدي منزله لازمې او کله کله داسې وکېته چېو فليغا متیوي او ت په منزله لازم کې ل عدمې تعلقوق غرضبل معمولې ځکهه چې تعلقوق د غرض د معمول سره نه تعلق د غرض د یع چې کم معمول محضوي یا سره څ غځې لکه هل یسته ویل د دی لا ععلممون یعلمون خو متادي دی خ دلته مفول نهشته دا لازمی فشان د متعديګ دا متعدي پهشان د لاظمي ګول شوید نام مفولې هغې حق شو و یوعاد می ح پ سنادل پیلنا اعلان بال فلی او شمار کیگی دا حضفنا اثنات د فیل نائب د فائل تا فیو قالو خوزفل فائلو لیل و منو وی فائل حضفش لیل خوف منو دا یار دا وجرا اے زوربا, زوربا زیدون زید وارش نو فائل نذکر که زکر که پائل ذکر که نو بیا یاریږي چې دا خو یو قسم شاهدت تیر لبا م بیا سکي نقصان براتره ورس او عليه یا طاغه یاریږي کوس وېما چې مثلا همار والو کړ او زه دی وو نو زه درونه ناس ته عمر اس چا پکې نو ته وې چې زوره با زیدون او عمر نه کېوال چوک عمر أو للعلم به يا خلق تفتح أو للجهل يا فتن لك سرق المتاع غل معلوم ندي أو يا خلق الإنسان تعيفا نؤذ ده خلق فائل الناد يا خلق شعر تم معلوم دي نو خلق كده علم د وجه فائل حذب تي أو سرق كده جهل د وجه نسده فائل حذب تي يولا اسم التوارب